Sziasztok, itt a Clickplay 44. adása, hát elhiszítek, hogy ilyen sok műsort megértünk. nem mindegy, én vagyok Neurotik, és itt a többiek. Michael, sziasztok. És Siges, sziasztok. Jubileumi 44. Igen, Te lassan már egy évesek leszünk, nem? Az valahol nem az mondtam. 52 környékén lesz. Ja, ott valahol, csak hogy kihajtunk egy-két műsort is közben, meg ilyenek, azért mondom, hogy lassan majd lehet, hogy még, még egy pár hónap, és, és egy évesek leszünk. Így van. Majd csinálunk ami különleges adást. Én egy gondoltam gondoltam erre, hogy össze kötni streammel, tehát hogy így élőbe. Csak nagyon lenne, hogy nem néznék senki élőben. Így itt ülünk és élőzünk. Az úgy az Most úgy sem nézi nem. senki. Hát most se De néznék, hogyha élőben lenne. Beraknánk valami állóképet, ami nincsen semmi. Lehetne hát, lehet, hát, lehet hát, nézni nem nem a úgy, podcastot. Én nem úgy gondolkoztam már olyan, ha már ugye gamer podcast, akkor miért ne csinálnánk olyat, hogy Élőben, Twitchen, és közben játszunk is. Ja, az még nem hülyeség. Bár lehet, a tartalma. szempontból, YouTube lehet, hogy jobb lenne, mert ott jobban megmaradnak a videók, meg a hangfelvételek. Hmm, az is lehet. Most is nagyon nyomatja a YouTube a gaminget. Attól függetlenül, hogy szar, de. Amúgy igen. De nekem egyikkel sincs mostanában a problémám, se a Twitchen, se a youtube Működik mind a kettő. Ola vissza. Tehát, hogy streamelni és megnézni is. Meg nézni is. Igen. Hát annyiból rosszabb a Twitch, hogy a, a régi videókat már nem úgy menti el, mint régen. Tehát egy idő után letörli őket, illetve össze kell vágnod azt hiszem két óra alá, vagy valami ilyesmi volt régebben, nem tudom, ez még most is éle. Különben automatikusan törlődnek. Jó, mondjuk én a twitch pont úgy használom, hogy ott ne maradjon nyoma. Hát az a, ja, nem az a lényeg, nem a hogy ott... Igen, még nem. de <laughs> még nem is leszek szerintem. Hát még nem is olyan sűrű, megy feladat, semmi. És igazából most ez a háttém előttös lejátszó azért nem olyan rossz. Az már nem akad legalább annyira. Mert ugye régebben a flash volt. Most nem régi tehát... De a flash az rossz, értem? Igen. Ezt nem szereti senki. Oké. Okay. Na, de most, hogy így elkanyarodtunk a témáktól, akkor kanyarodjunk rájuk. És itt az első téma rögtön az, hogy... Jön PC-re a Destiny 2, ha minden jól megy. Nem tudom, ez most milyen szinten van ez most pletyka, vagy már meg van erősítve? Hát ez úgy pletyka, hogy elméletileg jövőre jön, és nem csak PC-re, hanem Xbox One-ra, meg PS4-re is szóval. Mert ha jól mm -hmm. tudom, ez csak PS4 exkluzív volt az első ja, rész, nem? Ja, ja. Meg még talán mi PS3-ra se hozták ki, ha minden igaz. Abban nem vagyok biztos. Ebben én se, de azt tudom, hogy Xbox-ra nem jött ki. Az, az, az biztos. Mondjuk amúgy szerintem ez egy jó játék. Ja, annak tényleg. Szerintem ez ugyanaz, mint a Warframe, csak kérnek érte 60 eurót, de. De amúgy nem rossz maga a játék, csak az volt vele a probléma, hogy a kampány az nagyon kevés volt, és hogy a, nagyon erre a formulásra ment rá, és ez kicsit gázos így. Úgyhogy a kettőt azt most már jó ideje fejleszték, meg át is dolgozták a storyt is, hogy legyen benne story, ne csak ilyen 10 másodperces átvezetők legyenek. Ja a végén még lehet, hogy egy jó, jobb játék lesz, mint a, mint a kettő mert az egy is a, a későbbi kiegészítőkkel lett teljes, normális, használható és tényleg élvezhető mindenki számára. Igen, igen. itt is volt olyan a kiadás, hogy így egyben megvettem az egészítőt. Igen, igen, igen. Hát ezt a készítők is érezték, hogy ez tényleg úgy így egybe a csomag, ami, ami tényleg a Destiny is, amit ők akartak gondolom. Csak lehet, hogy a kiadó rájuk szólt, hogy sietni kellene, vagy akármi. Hallottunk már ilyet. ilyen Igen. <laughs> hogy tartalmaton kiadnak egy játékot hát, hol! <laughs> az, hogy siettetik a fejlesztőket, nem már ilyen tényleg van. És aztán, és aztán DLC-kbe jön a tartalom. Én már, már hallottam ezt, hogy... ilyet. Hallottál? -e? De, Igen, de inkább Ahogy nézem... az ritka, hogy valami ilyen. Ahogy nézem, meg lehet, hogy ebben a műsorban is lesz még erről szó. Más Messz, játék kapcsán. Mindegyik műsorban. Meg mindegyben volt szó. Ez is igaz. Na, úgyhogy én amúgy örülök neki, mert néztem a játékot, nem tudom, mennyire nézegettétek ezt a destiny amikor kijött meg ilyenek. Ja, nem készítettem róla videókat. Én, hogy nem rossz, tök jó, meg minden, csak én nem tudom elképzelni, hogy én ezt kontrollerrel játszom. Tehát, hogy annyira lassúnak tűnt a játék mellett, mert a fordulás, meg az ugrás, meg olyan nehézkes volt az egész irányítása. Lehet, hogy ha játszod, akkor jobb, meg hogyha tényleg kontrollára játszol FPS-t, akkor megszokod. De nekem így kívülálló szemre ez olyan érzésem volt, hogy ezt tökre játszanám, de egérrel is bűntűzette. ezt ugyanaz a csapat, vagy annak egy része csinálta, akik a a Héló játékokat, nem? de valami, hogyha hát, ilyesmirem lenne. Igen. Az meg ugye kifejezetten Xbox-ra volt annól kitalálva, ez most Playstation-es lett. Aztán most visszatérnek megint a Microsoft platformjára is. Hát én várom, kíváncsi vagyok rá. De tényleg ez jöjjön minden platformra. Tök jó, megint egy olyan játékról beszélgettünk, hogy egyikünk se játszott. Te <gül> érdekel mind a hármunkat. Így van. Egyébként érdekes, tehát a Destiny meg a Division között szokott lenni egy ilyen párhuzam, hogy. Mind a kettő játékot így nagyon beharangozták, hogy mekkora királyság lesz. Aztán valahogy mind a kettő játékból nem lett akkora nagy duronás mint, mint amit várt mindenki, viszont a Destiny-vel úgy tudom még most is játszanak egész sokan. A division meg hát szerintem annyira már nem. Igen. Az volt a baj, igen, a amit mondta, hogy mind a kettő csalódás volt, amikor megjelent. Ez igaz, viszont valahogy szerintem a destiny azt kicsit jobban kezelték a fejlesztők, meg a kiadó még úgy is, hogy később például olyan csomagot adtak ki, amiben benne volt az alapjáték és az összes kiegészítő, és hogyha te megvetted az alapjátékot korábban, akkor se tudtál olyan csomagot venni, amiben kedvezményesen ben voltak a kiegészítők, és nem volt benne az alapjáték. Szóval... Mondjuk ez mekkora hülyeség, hogy kicsesznek azzal, aki Igen, az elején hát. megvette. Tehát ezt felejtsük már, valami upgrade-et tegyenek már bele, amivel azt mondják, hogy még olcsóbban is hozzájuthatsz, mint hogyha nem tudom, nem vetted volna meg. Igen. Viszont cserébe a kiegészítők legalább tartalmasak voltak, meg tényleg rengeteg minden új dolgot hoztak be. Úgyhogy valahogyan szerintem ez a DLC politika kicsit jobban sült el a Destiny-nél, mint a Division-nél. De mondjuk a lootolásról szól nagyobb az a játék is, nem? Mész, csinálod Igen. a kis küldetéseket, 80 szor ugyanazon a bolygón. Igen. Igen. Mondom, hogy kicsit ilyen Warframe-es hatású. Főleg azért, mert a karakteredet is eredetileg 30-as szintén tudtad húzni, ami szintén a Warframe-re utal, mert ott is mindent 30-asra tudsz húzni. Úgyhogy meg, meg kicsit hasonló, hogy van egy űrhajód, és bolygóró-bolygóra mész pályákod, ahol farmolsz, mindenhova többször mész. Mondjuk, mondjuk a ez mekkora vicc, szóval. hogy, hogy van egy űrhajód, amivel mész ide-oda, és aztán volt valami NDLC, DLC, hogy másik az űrhajód. Hát, hogy máshogy néz ki. De hogy konkrétan ebben a játékban az, hogy neked más az űrhajód, az ott érvényesül, hogy a loading screen-en más képet látsz az ürajóról. És így ennyi, hogy az ürajót így, így fizikailag nem irányítod, nem látod sehol, csak azon a loading screen-en. Igen. Égy És hogy a... ez így... Hogy az egy... a loading screen milyen jó. Igen, Ú, de az nagyon... Az <gül> megért. Nagyon az megért nem tudom hány eurót <gül> pluszban. Az kell. Szóval érdekes, érdekes dolgok vannak DLC formában. Üntve. A Division amúgy most 40 százalékos akcióban megy Steamen. Igen. Hát ennyit eladnék, érte, csak sajnos már megvan. <gül> én még ezt is sokkal allom. Én is. Hát lehet, nektek van igazatok. Mondjuk amennyit játszottam vele, az árát az talán, talán úgy behozta. Hát szerintem, hogy a tíz, többet a 10-20 órát beleteszel, akkor nagyjából már megvan a 60 eurós ár. Szerintem. én ezt mindig általában ilyen mozifilmekre szokták leosztani. Hogy egy mozi ára kell. két óra, és akkor hogy, hogy mennyit fizetsz érte, és hogyha ha most 60 euró, az azt jelenti, hogy 30 mozi egyet tudsz belővenni. Ja nem, mennyivel számolunk, ja hülye vagyok. Nem, 4 euró egy mozi egy, nem, vagy 5. Így átszámolva nagyjából. Hát Körülbelül, igen. Akkor most a 60-ból akkor 12 film jönnek ki, hogyha már 24 órát játszottál vele, akkor már nagyjából pénzednél vagy. Úgyhogy nem veszel popcornt, meg ilyen maraságokat. De inkább menjetek moziba, mint ébősöd. Igen, igen. Igen, ezt én is aláírom. Most amúgy is jöttek jó filmek, de nem filmes podcast vagyunk. Igen, de például nagyon jó volt a Zátony is nyáron. Hát, hát, <gül> én nem egészen azt a szót használnám rá, hogy jó volt, és még csak a jónak a itt se. Bár van olyan szövegkörnyezet, ahol benne lenne, hogy jó. Azt Példá gondoltam. Például ez, hogy jó szar. Fiom. De még akkor is inkább azt mondtam, hogy inkább a zátonyt nézd, mint hogy Division-nál játszanál. Azért elgondolkozik. Hát, mondjuk, igen. Na, megint az ívetünk e van a... Igen, rosszájra Zátonyra futott trikez. Igen. Igen. És ha már a szar dolgokról beszélünk, most tényleg a zátonyról kell így átkötni erre a szarra. Hát, Most megint egyik egy kicsit a No Man's Sky-t. tettük már, már egy párszor. Már valaki emlékszik még el a játékra. Szerintem rajtunk kívül már senki nem beszél róla. Amúgy van egy kicsit olyan érzésem van. Úgy eltűnt a köztudatból. Hát, na igen mert hát most, most az az, az apropója, hogy megint előkerült, hogy ugye a reklámokban mondjuk úgy, hogy összehasonlíthatatlanul sok olyan funkciót láttunk, ami a véglegesben nincs ott, és emiatt így a, a reklámhatóság egy picit elkezdett vizsgálódni az ügyel kapcsolatban, hogy akkor most mennyire volt ez félrevezető, és hát tapasztalatból tudjuk, hogy nagyon. Igen. Jó, de hát melyik reklám mond igazat? Most nem csak a játékokra nézve. Tehát egy meg hamburger, hogy néz ki a reklámban, és hogy néz ki mondjuk a valóságban? Jó, de ez olyan, mintha a meg is hamburger azt mondanák, hogy gyógyítja a rákot, és utána kiderül, hogy nem. Tehát, hogy itt körülbelül ilyen kategóriák igen, voltak. Igen, tehát, Még nem, nem tudom, őket is befenyítették is. És... Na most a felhasználó meg én a múltkor láttam pont egy ilyen. Videót, hogy volt ez a reklámik, amikor így össze-vissza repültek be így oldalról az alapanyagok, meg ilyenek, és én láttam egy ilyen hogyan készült videót, hogy konkrétan csináltak egy olyan ö, ilyen kis, kis katapultszerű dolgot, ami pont úgy dobta így az összes hozzávalót, hogy ott középen úgy helyezkedjenek el, mikor odaérnek, hogy na, tehát, hogy azt megcsinálták, nem cgi ezt érdekes, -e? nehéz elhinni, hogy tényleg megcsináltak így. Ja, valami Ez nem, zé, ka -kamu, nem valami kamu volt? Nem, nem, nem. Kaja katapultot építettek, hogy pont oda lője, kell. Miki nem láttam ezt a reklámot, nem tudom, hogy néz ki. Tehát, na. No. Kínai 8 éves gyerekek két évig dolgoztak azon a katapulton. És nagyon sokan meghaltak. Meg, meg is kaján éltek. Igen, igen. És mind kövér lett. Na de visszatérve Mekiről. Tehát most vizsgálatot indítottak rá, és amúgy így belegondolva szerintem rengeteg olyan játékot tudnánk mondani az utóbbi időben, főleg a Ubisoftról, ami akkorákat kamuzott, hogy hihetetlen, és amikor kijött a játék, utána fogta mindenki a fejét, hogy hát ez nem az, amit ígértek. Tényleg, nekem az a furcsa hogy egyébként, hogy a No Man's Sky, ez nem Ubisoft játék, annyira beillene. Igen, igen, szerintem volt közük hozzá, vagy én nem tudom, hogy háttérből folydogált bele a pénz. De mondjuk tényleg, a, tehát A Ubisoft játékokban se volt ekkora kamu, mint itt. Tehát az, hogy, hogy szebbnek ígérték a játékot, mint amilyen lett, ez ilyen meg is hasonlat. Tehát, hogy szebbnek ígérik a big Mac-et, aztán kiveszed a dobozból és basszus, ez mi a szar. De itt konkrétan a multiplayeről hazudtak, a, az egész rendszerről hazudtak, olyan dolgok, olyan funkciókat mutattak be, de ilyen több tucat számra, amikben se voltak a véglegesben, és így belegondolvát, tényleg az a rengeteg vásárló könnyedén átverve érezheti magát. Így van, így van. És amúgy ezért nem is csoda, hogy a játékos az drasztikusan leesett, de ez valami nagyon durva, ezt el akartam hinni. Én azt, hisz, azt hiszem el nehezen, hogy ilyen sokan játszottak vele. Hát, mert mert az, hát most, tehát az, hogy játszottak vele, azt még meg lehet érteni, meg geci nagy volt körülötte a hype. Rengetegen előrendelték. Úgyhogy... Igaz. Tehát, hogy most pontos számokat mondjunk, ugye a kezdeti játékos szám az óránként 194 ezres nagyságrendben mozgott, ami, ami a hát, szeptember 29-ei a cikk, amiben azt írják, hogy akkor már az átlag játékosszám óránként 2100 hát. környéke, ami hát na, tehát ez így. De ők csak így, ott hagyták a gépet, és akkor. Ja, jaj, az achievementek <gül> van egyáltalán benne. Vannak, vannak. Na, akkor azt ja. ez a épp. <gül> ez, ez nagyon kemény. Hát hát igen, hát, én nem, nekem nem is jut eszembe más, ami ekkora, nagyon bukott. Ilyen hirtelen. Régebben még voltak, talán, talán még egy kicsit a division is, de mondjuk az ekkorát ezért nem. Jaj, az Ivor is nagyon fel volt. Igen. Hype a Bethly az is, az is tényleg olyat bukott, de hát. Igen. most a, a Bethly -e is talán. A Bethly talán... Born az nem volt magasan soha. De azért az elején sokan vették szerintem. Hát szerintem annak hmm. nem volt akkora hypeja. De hogyha Igen. arányaiban nézed, akkor lehet, hogy az is nagyjából itt van. Tehát, hogyha mondjuk nem 200 ezeren játszottak vele az elején, hanem mondjuk csak 20 ezeren, a végén már maradtak 200-an. Tehát nagyjából az arány az lehet hogy ugyanaz, csak a Ez mennyiség sz... nem feltétlen. Tímes adatokat meg tudjuk nézni, Anete, hogy. Betűborna mennyien játszottak meg jelenéskor? De ez tényleg nagyon kemény. És kicsit olyan érzés van az embernek, hogy ők ezt végig tudták, hogy ez lesz, és hogy próbálták a lehető legjobban előadni, és direkt ezért mondták, hogy, hogy nagyon kicsi az esély arra, hogy találkozni fogsz a másik bolygóban, hogy azt a két órát kibekkeljék, amíg vissza lehet váltani a Steam-en. Tehát most nem tudom, tehát írják itt a cikkből, hogy volt precedens már ilyen, hogy reklám miatt perelték a fejlesztőket. Itt a Kilzong Shadow Fold hozták fel példának, hogy ott konkrétan emiatt pereltek, hogy nem olyan felbontásban futott a játék, mint amit a Guerilla Games állított. Na most. Hmm, azért pedig a felbontásbeli különbség, meg a tartalombeli különbség azért szerintem úgy lényegesen <gül> nagyobb kategória. Hát eléggé. Az ehhez képes nulli. Hát én is ezt mondom. Ja, meg egy perccel kilett. Köszönöm. És én kíváncsi vagyok amúgy, hogy mi lesz ennek a vége, mert azért úgy még talán ilyen forradalmat is elindíthat, hogy azért ugye a hypot kicsit leszorítani, és tényeket közölni, nem ilyen, ilyen kurva jó lesz, majd egyszer ilyen kurva jó lesz, de amúgy nem ilyen, de ilyen is lehetne. Ezt a, a hypos os dolgot ezt szerintem nem fogod tudni, mert mindig lesznek olyanok, akik ráülnek a vonatra. Tehát, hogy... De vas, nem tudtád, hogy azért érted, tehát hogy itt is az űrcsaták lesznek. Így fog élni minden, úgy fog élni, mint aztán. Se űrcsata, se élő világ olyan szinten, ahogy mondták. Hát... Konkrétan egy geci intelligens faj nincs az egész játékban. Így van, a játékos beleértve. Hát, sem, a, aki játszik vele, az se ja, Ez gonoszó. Igen. De kicsit igaz. De amúgy például De ez lehet, hogy tényleg elindíthat valamit, mert a Ubisoft játékoknál volt, amikor a Watch Dogs ugye akkora duránt hogy, hogy hát ez rohatul nem úgy néz ki, mint ahogy mutatták meg a Division, és azóta kicsit lejjebbették. Tehát le lehet látni az E3-on is, például van ez a, ez a Vigelences cucc, amit most meg mutatnak, igen. Igen. hogy ez se néz már ki úgy. Tehát ez gagyiban néz ki, mint a Division vagy a Watch Dogs. Ja, Tehát kiszenten fosnak már. Ez nagyjából egy Division átsz kínelve. Igen, kicsit. igen. Csak ilyen nyílt nem egy ilyen városi izébe. Úgyhogy az, nekem az teljesen hidegen, hogy az a játék. Amikor a gameplay-eket hogy... is láttam róla, az... ez a hype dolog, ez szerintem sen ez soha nem nyerő. Dehogy nem, az eladásokban nem, nagyon szépen nem. El az eladásokban igen, Ennyi? de magát a hát játékot, Erről szól az egész. Magát a játékot mindenképpen kicsinálja. Mert hogyha Ki. rengeteg mindent ígérsz, és tegyük fel, mindent be is tartod, akkor is azt fogják mondani, hogy hát de basszus, hát ez még azt hittük, hogy jobb lesz. Ha nem tartod be, akkor meg még gázabb a helyzet. Szóval ebből a hyból szerintem sehogy nem lehet jól kijönni. A Blizzard csinálja jól. Ő így nem ígér nagyokat, csak így mutogatja és mondja, hogy hú, ez mekkora király. De nem mondja hogy miért mekkora király, hanem majd így az emberek megveszik, mert nagyon király, és örülnek neki. És nem tudják cáfolni, mert nem mondott a Blizzard semmit, hogy ez a, miért ekkora a, a most az ORVAC-ra gondolok. A Blizzardnak arányaiban nézve rohadt nagy szerencséje volt azzal, hogy kijöttek a WoW-val, és hogy rengeteg embert, Konkrétan most már Aragon mindenki azt mondja, hogy a Blizzard minőség, pedig aztán rohadtul nem így van, csak egyszerűség. Igen, és hogyha kijönnek egy játékkal, az már alapból hype generál, mivel nem évente jönnek ki egy-egy játékkal, és ezt kellene megtanulni az emberek. Most is például olvastam, hogy Assassin's Creed nem lesz se idén, se jövőre, se utána. Kezdnek ráeszmélni a fejlesztők, meg inkább a kiadók, hogy az, hogyha tolod folyamatosan az emberek arcába... De nem, ha... Igen, tehát például nézd meg, ott a Rockstar Games. Tehát azok ilyen 5-4 évente adnak ki egy játékot, vagy mondjuk a Bethesda egy sorozatot, például nem Orbaszájba tol, hanem ilyen 3-4 évente vesz elő, és az automatikusan generálja magának a hype-ot, annélkül, hogy ők bármit mondanának. Csak hmm, nem, az, nem, nem kell annyit költeni marketingre. Igen, igen. De így, hogy például évente, jó, most a kód az rossz példa, mert azt mindig sokan veszik, de azt se azért veszik, mert, mert, mert, mert minőség, hanem mert hype. De például mondjuk ott az Assassin's Creed, az is folyamatosan lehetett látni, hogy egyre kevesebben, kevesebben és kevesebben veszik. Ez az évenkénti megjelenés, ez nem feltétlen jó. Sőt, mm. inkább azt mondom, hogy egyáltalán nem jó. No. Igen, egyedül a sportjátékoknál, ahol, ahol elviselem, meg, meg úgy logikusnak tartom az évenkénti megjelenést, de ott is sokszor el tudnám képzelni, hogy kiadnak egy alapplatformat és azt csak finomítják, és update frissítik a a játékosoknak Milyen. a helyét, meg a csapatokat, meg ilyenek. Ez lenne a legjobb igye ki minden játéknál. Csak akkor nem tudnának olyan sok pénzt keresni velük. 2016-os DLC, 2017-es DLC. Igen. Hát ha megnézed most a játékokat, nagyjából így néznek ki a sportjátékok is. Minden évvel kapsz egy kicsit más játékot, amit eladnak ugyanannyiért, mint az előző évben. Így van. Csak, ami, ami, a, ami a szar mindenkinek, például a, mondjuk a kóla lehet ezt látni, hogy az egymás követő évben teljesen más a játéknak a minősége. Hát a az azért, mert a Kálabdó itt három csoport van. Így van. De most, ha. Pont ha ezért, viszont... Hogy évente ki tudjon egy. Így van, így van, így van. Viszont, ha azt csinálnák, hogy az alapjáték mindig marad, és DLC-kkel bővítgetnék, akkor a minőség az úgymond konstans lenne, csak DLC-n belül változik. Tehát ugye nem jönnek elő ilyen idióta alapproblémák, mint hogy szaronetkód meg hogy, tudom én. Az irányítással van a problémák, meg a hülyeségek. Most nem akarlak megbántani, de ők ezt csinálják. Tehát annak idején, 2004-ben kiadták az alapjátékot, és azóta minden évben jön egy DLC, csak eladják teljes áron újjátékként. Hát az nem egészen. Mert, tehát amikor elkezdenek fejleszteni, amikor mi látunk egy itt, hogy az megjelenik, a háttérben két másik csapat, vagy három, most nem tudom, hogy hányan dolgoznak, dolgozik két másik kólagyúti Tehát, hogy de... az, aki párhuzamosan mennek. Én, én ezt értem, de ezzel levédőket. Jaj, én nem vélem őket, csak azt mondom, hogy ez, tehát amikor egy Call kapunk, akkor az egy, az egy ága valaminek. Én azt értem, hogy három egy ilyen év fának. Fának. legalább vagy két évig, Igen. és hogy közben mennek a társfejlesztések, de ettől Igen, még van valami, amikor az egyikre több idő van, kevésebb idő van, és az nem, nem, ugye másik csapat is. Van. He, most, most lett csak három év, nem, mert itt csak két csapat nem, dolgozott. Nem, már a az, az ilyenektől is már, már, már három év volt. Vagy pár éve, így van. Csak ugye itt az a kérdés, hogy a három fejlesztő csapat közül kinyúl hozzá. Mert azt a lehet ilyen. látni, hogy például aki a ghost csinálta, most meg nem mondom, de az, az például, én nem is értem, hogy miért adták neki oda a következőt. Igen, hát most a következő korodjúti az idei az, az megint tőlük fog jönni. Úgyhogy ez de jó! Lesz egy, azért ez egy azért van benyő, csata. <gül> jó... Mondjuk, ők, ők azért több szinten megszívták, mert akkor volt a, az új konzoloknak az eljövetele. Nem, szerintem És az... akkor. Nem, az akkor volt, amikor az, azt megjelent. Azt, azt igen, azt elhiszem, de azt szerintem tök mindegy, hogy megszívták, vagy nem, mert az a játék az, hogyha Cilli grafikával jön ki az, akkor is szar lett volna. Jó, hát igen. Mert ott nem csak a látványal volt probléma, de hanem a technikai, maga az egész játék. A technikai is problémák sok. azok főleg abból adódtak, hogy nagyon sok platformra kellett csinálni. Szerintem. Hát az, hogy hat gigaram kell hozzá, és akkor később kiderült, hogy nem is annyi kell, csak azért találták ki, hogy a játék mellett ne lehessen futtatni különböző kód programokat, na jó a jó, francba. Hát? Istenem. Igen, vannak ilyen érdekességek. Hát igen. Viszont ezek mellett meg vannak azok a játékok, amik soha büdös életben nem akarnak elkészülni. Például a Beyond Good and Evil második része. Hát részen. igen, ami, én most így pillanatra elgondolkoztam, hogy mikor is jött ki az első rész, mert én azt kegyetlenül imádtam annak idején, de szerintem még bőven általánosba jártam. Nekem én... ez full kimaradt, meséljetek már volna, milyen játék ez. Ez egy ilyen kalandjáték. Milyen, hát, végis... Ha jól emlékszem, csak ütni lehetett benne, igaz? Igen, azt hiszem. Ebben van, egész. hogy a csajnak van fényképezőgépe az és így... Igen, igen, igen, igen, Mindenféle lényeket kellett fényképezni. Én az az az erről az csak az. videókat láttam nekem, akkor ez nem volt a gaming annyira, hogy ez a játszak. De jó, és Ez a foly tanik. folytatás már mióta ígérik, ez is van legalább. Hát konkrétan nem sokkal az <laughs> első megjelenés, <legjelvási laughs> Ja, igen. Tehát egy kicsit sem legalább. Aha. És most ugye elkezdtek kiszivárogni róla a tartalmak, egy, -egy ilyen konceptárt, meg ilyenek. Jó, hát az az épp, hogy alig semmi. Tehát a konceptart az még a... a tényleg a, a grafikus volt valami szépet, amit majd egyszer talán rakunk egy játékba, vagy nem. nem de amúgy, amúgy... Ez például egy nagyon jó kis eredeti játék volt annak idején. Az a baj ezzel aztán... az a folytatással, hogy ez ilyen, legalábbis nekem úgy rémlik, hogy így két évente, három évente valami feltűnik, aztán síri csend, aztán két-három év múlva megint feltűnik egy kép, vagy egy hír, és megint síri csend, és ez így megy már jó ideje. Hát igen, tehát konkrétan mozgásban, vagy legalább bármit, ami konkrét, így nem láttunk még erről. Csak ilyen, ilyen kis rajzokat, meg dolgozunk rajta, most egy kicsit áttérbe kerül, de amúgy dolgozunk rajta. Most nézem, ez is Ubisoft játék? Igen. Nincs több kérdésem. De azok csinálják, akik a rémen csináltak, nem? Igen, az mondja legalább jó hír. Legalábbis azt hiszem, hogy a főfejlesztő annak idején az odapártól, volt, tehát de ebben nem vagyok biztos. Egy, nem a, egy, egy ilyen újonnan kreált csapat csinálja, hanem valaki, aki ért is vala, ahhoz, amit csinál. Igen, hát jó munkához idő kell, ezt szokták mondani. Igen. Földönjük a, a második rész. Nem van, az első. <gül> ja, igen, még nincs kész, de már felvon Azért az Vannak ennek. olyanok neumos. <gül> ez igaz. Ja, igen, külön így, külön no, kategóriája ez van ezeknek. Na ez a Csávó aki a fő vezető, ez ezt ez találta ki a Raymond annak idején, és ő csinálta azokat a részeket, az elsőket. Az újakat már nem, de lehet, lehet, hogy az újakat is. Mondjuk egy ilyen platform nem nagyon lehet mit elrottani. Hát, azért. Hogyha ha rosszul voltak egy az kis ugrás, kis meg ilyenek részek, ja, Itt is adó kéne felmaszkálni, vagy ilyen magaslatokra is szétnézni, Igen. azért az nincs benne. Meg, meg bemész a Dark <gül> zonba, és akkor olyan fényképezőket <gül> tudsz szedni, és mások megölnek, akkor nem tudom, Ugye? nem menek itt, itt ó, úristen. De rossz lenne. Lehet, hogy azért tart ilyen sokáig ez, ennek a játéknak a fejlesztésre, próbálják ezt beleszuszakolni valahogy ezt a Ubisoft receptet a játékban. <gül> <gül> és így, de ez ilyen sokáig tart. Na belerakják, ez <gül> mindenki biztos. <gül> Igen, Én egy köbben. kedvet kaptam ez a játékhoz, basszus csak 5 euró. Na egy kis retro. Igazi retro. Nyomhatod majd a streamet. Váljál még először, hogy induljön a Windows 10 <gül> Azért gépigény, 700 MHz-es Pentium 3-os processzor. Ez az nem? 64 megaram. Ilyen volt azok majdnem a, az első gépem. Azok a régi szép videók. <laughs> hát itt azt írja, hogy Windows 2000 meg XP kizárólag. Rendszerkövetelményeknél. Hát akkor az lehet, hogy Mondjuk lehet, hogy kompatibilitással, vagy ilyesmiben meg lehet oldani. Van, se tudja. Itt írja, hogy it runs fine in Windows 7/8. Na, akkor hátha Windows 10 is. Hát, ha 8 fut, akkor, akkor 10 tizenis. is. Kell neki. Hát na, a 92 százalék pozitív értékelés nem tévedhet. Akinek eddig kimaradt, az nézzen rá, mert túl játék. És hátha lesz folytatása. Akkor muszáj előtte átrágni magunkat. az előzménye, hogy jobban képbe legyen az ember mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy mennyire jól öregedett ez a játék, mert a olyan játék, amit így régen nagyon szerettem, aztán így ránézek mostanában, és hát az emlékek szebbek, mondjuk azt. Figyelj, erre most annyitok mondani, hogy pont itt tekertem a, a review-kat, és itt írja, hogy ez a játék 2003-ban jelent meg, én 2015-ben játszottam ki, és még 12 év távlatából is nem kopott az élvezhetősége Hát akkor ez jól rögéletett. Ne vannak ilyenek, amelyik amelyiknek jól áll. Pedig nincsenek benne ládák, meg, meg ilyen gyűjthető szírszarok, gondolom annyi, még alábbis, mint ami mostanában minden járt. jön egy remaster, aztán. <laughs> Jó, igen. Meg volt. De, De, azokban végül, nem, szokták, sincsenek, sincsenek. azokban nem szoktak... Tehát a remasterekben nem szoktak ilyen új játékelemeket beletenni, csak felpimpelik kicsit a grafikát, aztán örüljél. Múltkor jutott eszembe, hogy én úgy játszanék egy Mafia egy remasterrel, vagy egy Morrowinddel, hogy az hogy ezekhez a játékokhoz például simán hozzányúlhatnának, amik már lassan tíz évesek vagyok körül, és hogy azokat rimasztereljék, ne a két-három évvel ezelőtti kiadásokat. Hát meg fogják is te. lehet. Most itt volt a Bajosok, az első két rész az már nem mostani. Igen, ez igaz. mostanra nem csinálnak új játékokat, hanem előveszik a régieket. Kicsit lefújják a, a port. Mindig más kedvenceit veszik elő, nem az enyémeket. És az olyan rosszul esik. Hát szavazást kell indítanod, tudod. Mafia egyet és ide, de tüstént. Mindenkinek. <gül> Tényleg, ha már Mafia, mit szóltok ehhez, hogy nem engedték a sajtónak, hogy előtte kipróbálják a játékot, mielőtt megjelenik hivatalosan? Már a Mafia hármat? Aha. Ez gáz. De páran kipróbálták, nem? A, de hát volt egy ilyen open beta, csak hogy a teljes verziót nem kaphatják meg előbb a sajtósokon. Aha, Hát mondjuk ez sosra jó hír. De ez mondjuk általában ez a, a multiplayer játékoknál érthető, mert ott ugye nem nagyon fogják tudni kihasználni a, a többjátékos játékos részt, hogy csak párantal kapják meg, de single nél ez kicsit gázos, de amúgy, ahogy nézegettem a videókat az Open Beta-ból, meg az ilyenekből, elég sok bug van még benne, főleg az ilyen robbanás fizikai dolgokat kezeli furcsán a játék, tehát hogy az autók csúsznak, meg az emberek csúsznak arra, meg ilyenek, de olyan bug nem nagyon volt benne, ami megakadhat miatt a játékmenet, de reméljük, hogy ez semmi rosszat nem jelent, és tényleg jó lesz a játék, mert azt, azt várom a legjobban idén. Ez hát elég nagy cím, és így meglepő, hogy ezt mondta a 2 Mondjuk engem azt sem fog érdekelni, hogyha leszarozzák. Tehát, hogyha ilyen 50-60%-ot fog kapni, én akkor is megveszem, és ki fogom tolni, mert engedem nem érdekel. Tehát De én, én imádom ezt az egész maffia világot, meg az összes filmet, meg játékot. Én ezt, ezt nagyon szeretem. Még talán a maffia első része miatt, annak idején. Ezek a vendetták, meg az ilyeneket imádom. És én ezt akkor is megveszem, hogyha... Mindenki azt mondja, hogy ez egy utolsó fos. Legalább hamar le megy az ára. <gül> <gül> Jó, de te megveszed megjelenéskor, úgyhogy abból már A mondjuk azt lehet, Igen, igen, igen. Bár mondjuk ki próbálom uh, rávenni barátnőmet, hogy karácsonyra én nagyon örülnék, egy kollektorszed is jönnek. Nem tudom, veszi a lapot. <gül> hát majd most meghallgatja a podcastet. et Igen. Átküldöd neki. Beidézítve erre a részre. <gül> Igyekszem. A hogy itt bejárjátok. van egy enyhe célzás, tudod. Mindig? Mindig viszek bombont, meg virágot, veszek Jajon. neki könyvet, meg ami tetszik neki, és akkor így tudod közben mondom, hogy hát, nagyon örülnék ennek, meg mondjuk esetleg a Need for Speednek, meg ennek, meg annak, meg amannak. Igen, és előre tíz évre megvan az összes karácsony. Pontosan, életik. pontosan. És ha már a leárazásos dolgokról beszélünk, akkor ugye felreppent itt egy ilyen, hogy elég kedvező ára lehet a battleborn -nak. Na, de utána bele Igen, is áll, fejjel, fejjel a betonba, ez a hír. Igen, hát sokan arra számítanak, hogy free-to-play-ra fog váltani. Hát, és el is indult. Ez igazából szerintem ezt a játékot más nem menti meg. Hát jó tenni neki szerintem is, mert nem játszanak vele túrskal. Szerintem, ugye, ugye most felröppen tudja, hogy felröppen ugye, hogy free-to-play lesz, és utána mondták a fejlesztők, hogy nem. Biztos, hogy nem. És hogy lesz valami ingyenes játszható aha, modul, aha. de hogy nem lesz ingyenes. És szerintem ez egy bullshit. Szerintem ez ingyenes lesz, csak, csak belegondolt abba, hogy ha most azt mondja, hogy ingyenes lesz, és két-három-négy hónap múlva lesz ingyenes, addig kiveszi meg? Hát igen. Tehát így még be Lát, be tűnt, le tudják nem akciózni, nem. vagy be tudják tenni valami csomagba, vagy humblebe, vagy akármiben is. Jó, hát nem sok abba pénz, de volt. az is több, mint a semmi. Hát lesz még egyszer. Lesz El egy mi? olyan humble, hogy 10 darab van benne Battleborn. Egy <laughs> dollárért. Persze. Csimán el tudom képzelni. Na mindegy, úgyhogy szerintem ingyenes lesz, vagy ha nem ingyenes lesz, akkor lehet úgy lesz megoldva, hogy, hogy ilyen rotációs, karakteres, skines, pénznyitós, ládás dolog lesz, és akkor ki tudod nyitni játékbeli pénzed, de nagyon sokat kell farmolni. Tehát kicsit olyasmi, mint az Evolve. Uh -huh. Szerintem úgy tudnák a legjobban megoldani. De én örülök nem neki. Tudom. Bár én szerintem akkor se játszadék vele, mert, mert ez a vizuális orgazmus nem bírja el az agyam. Úgyhogy én ezt, ezt, ezt így hosszabb távon én ezt nem tudom elképzelni, hogy játszom mondjuk ez a kipróbálható verzió, amit így felröppent, hogy így ezt, ezt megcsinálják, arra azért kíváncsi lennék, hogy ezt hogy gondolják. Mert ha jól megcsinálják igazából, akkor hát tényleg nem lesz az a az a teljesen köznapi értelemben free to play, hogy akkor itt ingyen a játék, aztán mindenért fizetni kell, hogyha kattintasz egyet. Viszont ha a kipróbálási verzió tényleg úgy lesz megcsinálva, hogy hozzáférsz a játékhoz, tudsz multizni, csak, mit tudom, mondjuk, mondjuk ahogy a meg volt csinálja de ott is van egy ilyen lényegében a full játékot megkapott tök indgé. Hát csak Abba korlátozásokkal. Ezt, ezt igazából egy olyan modell mentené meg, mint ahogy a League of Legends vagy a Heroes of the Stone működik. Igen. Tehát ez a hetente kapsz négy hőst, a többit vedd meg, ez ja, Mondjuk ez lehet. Meg egyébként a játék eléggé úgy is néz ki, mint hogyha annak indult volna. Meg azt hiszem a cík, az egyik cégbe is volt egy ilyen, hogy annak szerették volna, Igen. csak kiadó erősködött, hogy ő már pedig 60 eurós címként akarja eladni. És hogy tényleg ránézel az egész játékra a menüre, meg mindenre az elrendezésre, nem tudom, nem azt akarom mondani hogy egy olcsó mert ez rossz kifejezés, de hogy, hogy így tényleg így tudod alatt az ember, mint hogyha a játékokba el tudná dönteni, így nagyjából csak a menüből, meg egy-két perces játékból, hogy erre mit, mit, mit, mit gondoltak, hogy mi legyen ez. És erősült az, hogy free-to play- akart lenni. Igen, egyébként mostanában a free-to-play játékok elég jó minőségűek. Ja, de nem úgy mondom, csak... Ott régebben... A menüben aránya kevés volt a tartalom, lehetett vásárolgatni, rengeteg hős volt, rengeteg skinnel, é, rengeteg minden itható maraság, és ez, ez mind arra utal, hogy ez free-to-play-nek indult. Ja, ja, ja, És egyébként ezt tényleg meg is menteni, mert most maradó kevesen játszanak vele. Meg az Evolve-nál is bevált, hogyha úgy veszed. Jó, most se játszanak vele olyan sokan biztos, de azért biztos, többen játszanak vele, mint legutóbb, amikor még fizetős volt. Az biztos. Ráadásul még az csak bétában van, szóval még simán mondhatják azt, hogy mire kijönnek a teljes T2-es kiadással, aminek most ugye hívják az ingyenest, lehet, hogy még több játékos jön, ami teljesen elképzelhető. Bár mondjuk én nehezen tudom elhinni pont az Ivorról, hogy, hogy ahogy az megjelent, és amennyire mennyire pénzlehúzós volt, hogy az egy fair free-to-play játék lesz, amikor ki a teljes... Hát, hát ott szerintem az, az, nagyon, az olyan pénzlehúzó lesz, hogy az hihetetlen. Én esküszöm, most ezt komolyan mondom, játszottam a free-to-player körülbelül három vagy négy meccset, mert amikor én elkezdtem játszani a matchmaking, még olyan borzalmas volt, hogy nem működött meg ilyenek, és azóta csak minden nap bejelentkezem egyszer. Van már 50 badge-em, meg 50 ezer ezüst kulcsom, meg... Az a legdurvább, hogy ilyen napi bejelentkezésből te tudsz kapni karaktereket, meg skineket is konkrétan. Van már 8 olyan karakterem, ami alapból nincs benne az ingyenesbe, és meg kellene venni, és én azt megkaptam, mert bejelentkeztem, nem tudom, 20 napon keresztül. Szóval én nekem a játékfele megvan, úgyhogy egy percet nem játszottam vele. De te dolgozol érte, hogy bejelentkezel, megnézed, hogy mi van De most tényleg leszettem a minimumra, tehát most csak az IVOL-ba jelentkezek be minden nap. Már a War thunder meg a Warframe-be, meg az ilyenekbe már nem. Mert az komolyan egy órás meló, amennyi volt itt. igen Nekem mindig a Hearthstone ami be mindent megcsinálok mindig. Hát jó, az a játszol tehát nem csak a sokat. Sőt, most múltkor beszéltünk erről a Erről a pakról, én mindig gondolkozok rá, hogy életbe kéne húzni, pedig ja, nem ezt szeretek a költeni kezdő, benne. Kezdőpakos dolgok. Ja, az úgy viszonylag, viszonylag baráti áron van. Tíz csomag kártya, meg egy legend. 5 euró vagy mennyi, vagy hogy van? Igen, igen azt hiszem 5 euró. Ez a amit jelen, szerintem azoknak részni. is megírja, akik újonnan jönnek, és azoknak is, akik még benne vannak. Mert hogyha olyat kapsz, ami már megvan, vagy ilyesmi, akkor megkazd egy rohetidászt, és 5 euróból jobban kijössz, mert sokkal többe kerül 10 csomagkártya. Ja, úgyhogy jót csinálja ez a szemét, Prisád. Ma megint hype a kis köcsögök. Ja, meg. Meg most jött valami új hős, ami igazából ugye csak egy ilyen hero portré, tehát semmi másban nem különbözik. Azt hiszem Priesthez jött talán? Ó, uh, meg nem mondom, de ez jött, igen. Valami Tyrande nevű leányzó. Jó, és ilyesmi a neve. Meg, ne, meg nerfök is jönnek kártyákhoz. Ó, igen, jönnek bizony. Nem, nah, rohadt bogarak, basszus. Bocsánat. Most a, a, a Warriors fogják kicsit kinyírni, mert ugye van az a nagyon szoran év Execute. <gül> Nem az execute. A charge hát, <gül> Igen, a charge <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy van egy lény, akivel azt szokták csinálni, hogy fölbufolják, mint az állat, egy kör alatt, raknak rá charge-ot, és lemásolják. És vincjur is alapból, hogyha ha megsérül, és ilyen hogy az elég könnyen be tudja ütni a kis sérülést a kis, kis lényen. És most azt a kártyát is fogják úgy, úgy buffolni, hogy nem lehet vele hősre ütni. <gül> Mert ugye ezzel a kártyával meg tudta csinálni azt a Warrior, de csak abban a hogy körben, egy kör szóval alatt nagyon ver. Igen, igen. De mondjuk ezt tényleg elég lelombozó lehet. Tehát, hogy hát igen. Én nem játszok highshed, de hogy egy kör alatt úgy szétvernek, mint a szar, tehát hogy... <gül> <gül> van, de most jött, egyébként sok van. ilyen bejött, tehát a banszer is bejöttek olyan dolgok, hogy így ha kijön neki, akkor te nem tudsz csinálni semmit, csak így nézed, <gül> hogy mi történik. Tehát vannak olyan, olyan kombók, hogy vicces. De barasztán megcsinálják például azt, hogy az azt csinálja, hogyha kirakod, akkor egy lényt behúz automatikusan a, a pakliból, és hát nem csinál egy, egy egy per egyes másolatot belőle. És nagyon sok ilyen furnos pakli arra épül, hogy nincs is más lényed, csak az, amit ki akarsz húzni, de az ilyen nagyon op. És akkor azt mit tudom, én még lemásolgatod, mondjuk, hogyha. Ha ja, hogy több legyen vagy. az esélye. Na, hát, tehát, hogy csak az, csak az lény van kábé a, a paklitba. És hát ez nagyon jó, tehát ez beteg dolgokat lehet vele csinálni. Ilyen 30 per 30-as encsendet így kirakni oda, vagy hogy hívják azt? Oldgádot? Az, az talán, azt hiszem. Nem tudom. És vannak, vannak vicces gumbuk. Tehát az Blizzard ezen dolgozik aztán, mindig évenként kiszor egy-egy egy-egy kártyacsomagota a standardből. A standard De én érdekes, hogy most erre a battleborn visszatérve, hogy, hogy a Blizzard is kiadott egy battleborn meg a 2K is kiadott egy Battleborn-t, és mégis a Blizzard-ét vitték el. Mondjuk a két játék azért nagyon szokták mondogatni, hogy hogy, hogy egymásnak a versenytársa, de nagyon nem. Tehát a kettő nagyon legyen sok mindenki jövőzik. Jó, de a, maga, tehát a, a laikus ember, ha ránéz, akkor azt mondja, hogy ez a játék tök ugyanolyan, mint a másik. Ami, ami amúgy nem igaz, de tök ugyanolyan. Így ránézem, Mind a kettőben lövöldöznek, hősök vannak pályán, meg ilyenek, és akkor melyiket vegyem? Hát megveszem a blizzardét, mert az blizzard. Mondjuk volt. amúgy igen, tehát lehet amúgy, hogy csak annyi a baja, hogy rossz időben jelent meg. Szerintem, hogy hát ha, az két, is, az ha, is. ha két játékot megcseréled, hogy a Blizzard adta volna ki a battleborn és a 2 adta volna ki az Overwatch-ot, ugyanez lett volna az eredmény, hogy akkor meg a vagy hát fordított lett volna, hogy akkor meg a battleborn vennék, mert az a Blizzard. Nem feltétlenül. Tehát az Overwatch-nak nagy előnye az, hogy alapjában olyan marha egyszerű. Mondjuk nincs benne túl sok tartalom se. Hát Lényegében, ez de... a hátránya, meg az előnye. Igen, igen. Viszont a Battleborn az ilyen, tehát abban van sok tartalom, de egy kicsit ilyen, hát mikor úgy felrobban mindent tudod a pályán, az sem olyan szórakoztató, mert azt tudod, mi történik. Tehát az nincs ennyire letisztulva, szerintem. Tehát azért a két játék mechanikailag is nagyon sok minden különbözik egymástól. Meg ugye a Battleborn az inkább moba, bár én nem tudom, tehát az overwatch is, amikor azt mondják, hogy az egy moba, hát az basszus, nem az. Tehát, hogy nem is, egy kicsit tehát lehet, hogy miért értelmezzük rosszul a MOBA nevet. Nem, nem mindenki, aki az Overwatch-ra azt mondja, hogy az egy MOBA, az értelmezi rosszul teljesen. Viszont a Battleborn az, az igen csak közel áll a Legalábbis egyes játék módjai. Mert ugye ott elég sok játék hát van a Battle igen, igen. Meg van single, cop, tehát így abban azért van bőven belegyömöszölve tartalom. Csak hát kevésbé letisztult, mint az Overwatch. Meg valahogy a világ is szerintem, amit az Overwatch köré felépítettek, szerintem sokkal könnyebben befogadható, mint amit a Battleborn-ba tettek. Ez igaz. Meg jobban fel van építve. Tehát ha megnézed ezeket a, a videókat, amit Prisad az Overwatch-hoz kihozott, hát baszus az mennyire, mennyi sok érzelmet belegyömöszöltek meg minden. De ehhez képest a Battleborn-hoz ilyen félig rajzolt kisfilmek vannak, amik ilyen hát nagyjából semmi olyan nem történik be, amire azt át hogy egy cseppet is nem tudom, szórakoztató, megható, vagy bármi, hanem így a level benne, jó, a level-lőznek benne, ott egyet, jó, a ugrik egyet, föláll a tetejére, az onnan lő, <gül> hát így ennyik vannak. hogy hát, ez, ez ilyen... Nincs úgy felépítve. Hát, nem tudom, erre nem mondom, elég, azért. mert én nem láttam az Overwatch-ból se egyet, se ilyet. Mármilyet? Hát a, a videókból egyiket se láttam. Nem, á, hát azt mondom, a marhajog pedig. Na, házi feladatsig, ezt megnézni mindet. Erre vágyom. Köszönöm. Köszönöm, Következő adáson kikérdezem. Nem is Mindig is indulhat jobban ez a vasárnap, mint hogy megnézem az összes overwatch videót? De egyébként marha jók, szerintem. Mindegyik. Én ja. nem ne hogy jók csak. Hát hogy a bizárda az átvezető videókat is, ha megnézed a Warcraft-ot, meg mindenhol. Már a Warcraft 2 idejében is egész jók voltak. Na ugye az overwatchnál se csinálnak szarokat. Szerintem. Ja, úgyhogy. Szongorázni lehet a két játék között a különbséget. Meg klarinétozni, meg minden hangszeren eljátszani. <gül> <gül> ja, és az or ra lesz free-to-play. De akinek a free-to-play OR-vacs kell, annak ott a paladins, ami meg ja. teljesen más játék megint mind a kettőtől, de viszont, viszont rább ingyen van. Igen. És, és, és nem, nem, nem, nem az, sem, az sem nagyon moba, de lehet benne ú Hú, meg ú, elfelejtettem. Na. Így visszacsatolok még gyorsan a No Man's hogy kiött egy korai elő, korai hozzáférési játék, az Osiris, vagy mi a francia neve, nem tudom, és az basszus, már mindenki azt mondja, hogy az az, az a játék, aminek a No Sky-nak kellett volna lenni. De az is teljesen más szerintem. Kicsit igen, de az alapok hasonlóak, és már van benne multiplayer, úgyhogy, úgyhogy a, azzal már lehetőbben is játszanak. Jó, de ott, ott csak egyetlen egy bolygód van, ahol tudsz mászkálni. De szerintem csak néhány lény, Hát, szerintem már lesz ez túl bonyolítva. Hát így nem lesz bolygók közti utazgatás. Hát jó, de nem azon nem az meg... egy bolygón így boldoguljál. De mondjuk tetszik, hogy lehetben le le le le le építkezni, mondjuk eléggé minimalista szinten, de működik meg. Meg a maga a bolygó, meg a lény is, jó, mondjuk ez lehet annak köszönhető, hogy egy bolygóban van, jobban ki van dolgozva. Meg a, a grafika is jobban néz ki, úgyhogy... Ja, én, én, én amúgy ezt ki akartam így próbálni, meg meg, meg így tetszett, csak akkor én megláttam, hogy 680 GTX a minimum. Igen. Hát akkor ez. Mondom, akkor mondom így. How about no? Pedig annyira azért nem néz ki jól ez a játék. Lehet, lehet. Nem, nem ronda le? De... Ez, ez majd később változni fog, mert ugye még csak korai hozzáférés, hogy lehet, hogy majd optimalizálnak rajta valamit, gondolom én. Most egyébként az ATT nagyon fel lett kapva. Lehet, hogy pont youtube on is sokan szövető, foglalkoznak hogy a, vele. ...hogy a No Man's Sky ekkorát bukott, és próbálta keresni valami alternatívát, és ez jött szembe. Bár ez lehet, hogy majd pont ennek a játéknak is a vesztét jelenti. Mondjuk ez tök, tök fura egyébként, hogy általában azt szokott tenni, hogy egy sikeres játékot kezdene el másolgatni, és most itt a Nomen Sky, amire lehet, hogy arra számított mindenki, mekkora sikeres lesz, és elkezdik másolgatni. Aztán mégis megjelenéskor sikeres volt, csak később nem lett az, és most azért így azért készülnek a játékok. Azért most így ez a másolás, tehát azért egy játékfejlesztés mögött évek vannak. Tehát, hogy igen, igen, igen. Ezt, ezt még mikor, a kanyar, lehet a kanyarba se volt még a No Man's Sky, mikor elkezdték. Lehet. És amúgy lehet, hogy ezt ki se hozták volna, de valaki szólt nekik, hogy te figyeljetek, nézzétek már, mert mekkora bukott ez a szar. Hogy mi hozzuk már ki, mert kicsit hasonló az alapfeltevése ja. a mienknek. Csináljuk meg jobban. Nézzük meg, csináljuk meg jobban, és szerintem ez jobb. Tehát, hogyha egy, egy befutott játékot máshoz, akkor mindig ott van, hogy, jaj, de hát az eredeti, amiről lóptak, az jobb, meg minden. De hogyha kijön egy játék, amitől sokat válsz, és csalódsz benne, és jön egy alternatíva, az könnyedén átbíranteti a méreget, hogy basszus, ez kulva jó. Pedig mondjuk a két játék szerintem elég messze van egymástól. Mert ugye a MoMoSkai-nak tényleg, tényleg az a az volt benne a nagy szám, hogy ott van egy rohadt nagy, ott a nagy világúr, a végtelen világűr, ahol mehetsz, mint az állat, itt meg egy bolygót mutogatnak, ahol és hogy élvezt, rohangálni. Hogy, hogy élvezték az emberek, hogy mehettek, amerre akartak. Ja, Megnézhetik a lényeket minden bolygó. Tök izgalmas. Meg a vizet, ahol van, ahol Igen. nincs ott nem. Hát kíváncsi kell a játékra egyébként, ugye ez korai hozzáférésből van, ez az Osiris New Dawn növű játék. És hát a korai hozzáférésről tudjuk, hogy a borsok minden lehet. De, is lehet de nem biztos, játék hogy egy sem. kész játék. Igen. <laughs> Ingen, tehát, hogy... Viszont egy picit barátságosabb az AC tehát 23. Ja. Aztán majd kiderül, hogy ez, ez a játék is tök sikeres lett most, úgyhogy majd szétvágják két játékra, és mind a két játék külön majd meg, meg lehet venni, és akkor az egyik játék az egyik bolygón játszol, de ha hát akarsz menni, az egy DLC a másik bolygóra. nem mindenki úgy csinálja, mint a Sony. Hát azért. Mostanában ez a jellemző. Sajnos. Hogyha egy sikeres egy játék, akkor rögtön azt nézik, hogy hogyan csinálnak be rögtön több pénzt. Anélkül, hogy kész legyen. Én én az Arcon vagyok kiakadva ilyen szempontból, hogy már ott is a nem tudom, ilyen 30-20-30 eurós fizetős DLC jön hozzá, úgyhogy a játék még nincs kész. Szóval vicces. De az emberek szeretik, úgyhogy lecik. Az a modell így működik. Hogy, hogy nem kell megcsinálni a játékot. Vicces. Így van. Na de így a... van. van még a listánkon olyan játék, ami kész van? Vagy <gül> csak kész Igen, még egy lesz. Na, hát még van. Vagy hogyha bemarad az utolsó, akkor kettő. Na. A bikini robbanás <gül> Istenem, nem hol, is, hol is tartunk? battleborn tartottunk? Ja De igen, itt az, az Amazon, Amazon. ugye? Régebben beszéltünk erről, hogy az Amazon vett valami CryEngine saját, saját játék motort, vagy nem tudom, tehát CryEngine-ből fejlesztett játék motor van a birtokukban, ami csak az övék és most itt a hír, hogy három játékot ki is szeretnének a közeljövőben adni, bár megjelenési dátumot úgy látom egyiknél sincs. És amúgy Viszont... kreativitás se volt nagyon az Amazonnál, mert ez a három játék, ez szerintem csont ugyanolyan. <gül> Igen, én is ezen gondolkoztam. Tehát van egy break... breakaway nevű játék, ami kifejezetten ilyen elsportos, arénaszerű valami. Azokból mostanában úgy is kevés van. Igen, tehát... A második játék az nem is tudom, milyen stílusú... Krakwyl, hogy mi a? Igen, igen. Jó. Ez, is, ez, ez ugyanaz, stílusra és testreszabható hősökkel, szörnyek ellen, két csapat ízében, online. És, és a, a harmadik is. A harmadik a New World, az pedig egy MMO. De amikor itt mutogatták tényleg, tehát én nem, meg, nem tudnám megkülönböztetni a három játékot, hanem mutatnák a címét, hogy épp az melyik, amit épp mutogatnak. <laughs> Legalábbis a koncerttártak alapján, mert főleg azt lehetett bőle látni. Az elsőnél volt, a, a breakaway-nél abban van már, hogyha bele beletekersz, ilyen gameplay rész. Az a labdás, nem? Ö, Ez melyik a labdás? Nem tudom, itt ilyen védekező cuccokat pakolnak le a pályá közben. Lehet, labdás, nem tudom. Ja, igen, aha. Ja, nem, mondjuk nem, nem. Nem az a másik. Az lehet, hogy akkor a második. Nem mondjuk ezt sokat még nem árulnak el ezek a videók, szóval ezekben még bármi lehet. Hát nem. De hogy stílust egyik sem fog teremteni, az már most biztos. Ja, hát bepróbálkozik az Amazon, meglátjuk, hogy lesz belőle a következő nagy játékgyártó. Mert jó, ugye eddig, mit, eddig nem csináltak semmit, nem? Az Amazon. Nem, így, nem, nem. Gaming szinten. Míg ti beszéltetek az előbb a Hearthstone-ról, én megnéztem azt a három videót. ugye ahhoz úgy hozzászólni. Én nem tudom, hogy egyiket sem tudom hova tenni ugye majdnem ugyanolyan az az összes, nem? Vagy hogy elolvasod, meg ahogy van a körítés, meg ahogy beszélnek róla, majdnem ugyanaz, mint hogy a Ctrl z Ctrl-V lenne szinte. Hát nem tudom, ez a breakaway vagy mi, ez az első, ez ilyen, ilyen arénaharcos valami akar lenni, szerintem. Legalábbis annak tűnt. Nem mered kimondani Mobami? Akkor ugrok. Szerint szerint talán... Szerintem mind a három MOBA lesz. Uh. Van egy ilyen érzésem. Jó, nem. Nem, az utolsó az MMO. Az, az lesz a leginkább MOBA, szerintem. Az de. lesz? Aha. MMO MOBA? Uh -huh. móba Igen. Jó, hát... Az ilyen survival, tehát az izé lesz. Rust. Ja, Jaj, MMO. de jó. Aha, MMO MOBA survivor. Hát azt írja, hogy masszívan többjátékos sandbox, ahol, amelyben mindenki a saját sorsának kovácsaként próbál érvényesülni egy idegen világban. Jaj, nem lehet karaktert választani, mindenki csak kovács lehet. Jaj, de Jaj, Isten, szókabb liegy. most Ugye? De erre már reggel készültél. Dehogyis. Ah, de hát akar. most mondta, hogy csak ez a kovácsot. <gül> Az a Hogy leg... szukkadni egy. Azt arra nem figyelik. Amúgy tényleg mostanában vagy mindenki ezzel a mobás fassággal jön, és minden játékra ráhúzzák, hogy moba, mert most ez a menő, vagy ez a rásztoros túlélős survival, igen. Ja, ez már most lesz, lesz de a második világháború meg a zombik. Tehát így már meghallom, hogy ez, ez, ez moba lesz, a ja, Istenem. És akkor az meg survival, ja jó van. De egyébként nem kell mindent elhinni, mert a mobát nagyon sok mindenre rámondják mindenre mondják most már. Szerintem a Mafia három is MOBA lesz. <gül> ja, igen. Végül is lehet. Nem, az mondjuk sandbox. De az mondjuk igaz is. A vissza. sandbox survival. Úgy uh, tényleg. A mobba. Túl kell, igen. Craftoló <gül> <gül> szisztemmel, tehát tudod tenni majd a, a gépfegyvert. Ja, azt hittem a jobb kezedet a ballal. <gül> azt is. <gül> jaj, jaj. Hát nem tudom. Hát ennyit az azon, a szerintem. Nekem egyébként a, valahogy kis paragon jutott eszembe. Ezekről a játékokról az is ilyen... Kicsit ja, az ilyen. Az én az én epic, azt epic sem tudom féle, hova tenni. Az az epic féle MOBA? Igen, de az tényleg MOBA. A, azt, azt találom, hogy az MOBA. Az annyira MOBA, hogy, hogy nagyon... Azt is egy időben fölkapták, aztán azóta, hogy eltűnt, aztán így lehet vele játszogatni meg minden, de úgy most már annyira nem halani róla. Én az André-en csodálkozok, hogy az nem lett annyira fel felkapva ahhoz képest, hogy teljesen ingyenes, és már tényleg meg lehet vele már marha régóta játszani. De tudod Jó, Nagyon sok készpálya nincs benne, lehet egy pont ezért. Nem. nem. Ha nem? Hanem meg kell tölteni hozzá az epiknek a saját lószarát, és Hi, az... igen. Nem, nem, most ezt komolyan mondom, tehát most e Aha. viccet féletéve, az az még annyira gyerekcipőben járt, tehát azon két játék van a Paragon, meg ez. És és az nagyon kevés embernek van. A ja, Fortnite is. is ott van, csak azt nem lehet letölteni. Hát, igen, mert az még nem jelent meg, meg minden. Tehát most, amíg ezt nem hozzák ki egy nagyobb platformra, steam vagy akármi másra, go nem tudom, Uplay-re, meg ilyen maraságokra, addig azzal kevesen fognak játszani. Mert de nem is fogják kihozni, szerintem. Tehát ezzel akarják ők nyomatni a saját de, platformjukat, meg kliensüket. az a baj, hogy a mostani generációnak ez, ez nem akkora név, mint nekünk. Tehát a mostani fiatalok meghallják azt, hogy áritörment, azok nem fogják letölteni ezt a külön klienst, mert nekik ott van, nem tudom mi. Tehát. Igen, igen. Ez mondjuk jól. Is. Ráadásul old school. Tehát a, a, most a, te tudod megmondani a legjobban, mert te játszott -e vele az új Doom is újított aránylag egy-két oh, dolgot. De nem, nem, nem jó neki. Dehogy nem. Dehogy. A de. multiplayer dumnak nem áll jól. De most nem van. feltétlenül csak a multira gondolok, hanem a szingőre is. Ez ja, a szingőre a az minden viszont minden teljesen. Ezek a merkekkel, mert minden, ő is belenyúlt valahogyan, és, a, és valahogy meg úgy látom, hogy az Epic az, az nem. Tehát az, az úgy akarta, hogy ez nagyon oldschool, mert minden, de ezzel az új 11 2 éves, most majdnem rosszat mondtam, gyerekeket nem nagyon tudják megfogni. Mondd ki, hogy vérpistike. <laughs> ne, hülye gyerekeket akartam mondani. Márkó ki mondtam. Jó, van mindegy. Nem vagyunk pc tudod. Így van. Úgyhogy, hát lehet, hogy van benne valami igazság. Tehát azért egy... régen az André az nagy név volt, Igen. de már olyan rég volt az, hogy lehet, hogy megkopott tényleg. De most gondol hogy hány embernek van letöltve az Epic Gamesnek a saját kliense, meg a Steam. Ja, ha hát most mondjuk, így így vagyok, le... Itt vagyok én, és ennyi. És, <laughs> és kész. És ennyi. Még lehet, hogy a fejlesztőknek sincs letöltve. Nekik le van. Nem minden külség, lemer nekik megy amúgy is, mert ők megoldották. Egyébként erről már, beszéltünk régebben, hogy ez a, ez a kliens inkább úgy van megcsinálva, hogy, hogy a fejlesztőknek. Tehát, hogy ezen belül tudsz letölteni ilyen free projekteket, meg az Unreal Engine-t magát is ezen a kliensen belül tudod letölteni. Tehát, hogy mintha nem is a játékos közönséget akarták volna ezzel megcélozni, hanem magukat a fejlesztőket. Csak hát... nem tudom. Arra meg kevés, lehet. hogy akkor nagy tömegeket bemozzanak a játékba. Akkor viszont lehet, hogy az lesz, hogy, hogy ez a platform. Ha csak fejlesztők meg, fognak a játék. Fejlesztők. Fejlesztőknek, igen, és hát. hogyha mondjuk a játék esetleg kész lesz, akkor kidobják a többi helyre. Hát én nem tudom. Mert végül is in-game lehetne venni cuccokat benne, ugye? Mert ez az egésznek a lényege, ez az skin-es meg hogy csinálsz pályákat és kapsz érte pénzt, meg ilyesmi. Igen, igen. Azt igen. meg tudják oldani steam meg módokat. is. Igen, modokat. Tehát most, most a, a steam megjelentetik, és a játékon belül, ha vásárolsz, az meg az Epic-hez megy be és kész, megvan oldva. végül is lehet, hogy működne, de hát ők erre direkt felépítették ezt a saját rendszerüket. Most nem hiszem, hogy ezt át fogják portolni most külön Steam-re De is. most mondtad, hogy ezt inkább a fejlesztésekre építették, Bár. akkor most, hogyha Sim. játékot kiemelik onnan, akkor nem biztos, hogy az rossz. Hát, ja, az biztos, hogy jobban járának valaki jönnének Steam-re, többen játszanának vele. Ebben elérnék. Tehát az, az elég sokat számít, hogy valami kikerül a Steam-re, a főoldalon is, hogy háló, itt van, megjelentünk. Ja, mind a stormban. Igen, <laughs> Igen. Tehát erre marha, marha jó példa most a a Quantum Break, ami I pont, pont itt, is, itt is van. Hogy az is megjelent a Steam-en, és szerintem azóta sokkal többen játszanak vele. Hát így kell kérdni egy a játékot, ami megjelent, Istenem. Tehát, hogy hogy nem az, hogy elrejted valahova öt ablak mögé, hanem hogyha megjelenik, akkor az legyen a főoldalon és tolják az arcodba, és nyomják bele, tényleg, hogy mi van. Hát ja, euh... akarják adni. Igen. És amúgy már szerintem többen vették meg Steamen, mint Store-ba. Store-ba. PC-re. És ami most a hír, hogy jobban is sikerült a Steam-es verzió, mint a Win Ó, mi érdekes, már a... a... Mondjad. Ja, igen, csak annyit akartam mondani, hogy bár ehhez az is hozzájárul, hogy, hogy a Steam-es az DirectX 11-ben is tud futni, vagy abban igen. fut, nem tudom pontosan, és az ugye az Nvidia kártyáknak jobban fekszik így, lehet FPS növekedést ízni. Viszont az viszont, a már tényleg komoly változás, hogy a Steam-es változat az nem nagyon fagy. A sztoros az meg most már annyira talán nem használhatatlan kacad, de az régebben az játszhatatlan volt szinte. Igen, hát ez a Windows platform ez valahogy nem jött be annyira. Így van. És ami a legjobb, és ezt hagytam a végére, hogy megoldották, hogy úgy játszál Steamen Quantum Break-et, hogy semmilyen Windowsos cuccnak nem kell futni a háttérben, és az achievementeket is áthozták Steamre. re Tehát ez nem olyan, mint a Games for Windows Live volt annak idején, hogy mondjuk elindít a Steamen keresztül, de a játékon belül már nem a Steam kliens van, hanem elindít egy plusz külső programot, hanem itt ez Steamen belül zajlik. És ez jót jelenthet a jövőre nézve. Tehát, hogyha kihozzák a forzákat, vagy ilyesmiket az össze, akármilyen <gül> <játékot, gül> mindegyik Steam-re. Az, az mehet külön Steamre, Tehát, hogyha a steam megjelenik, akkor biztos lehetsz abban, hogy a Games for Windows Live-os marhasságokat, meg a, meg a reinkarnációit nem fogja futtatni a háttérben. És ez egyébképpen hozzá. Mondjuk ki. arra kíváncsi vagyok, hogy hány játék fog így átvándorolni a win a Steamre. Remélem, hát, ami... minél több. Igen. Így, ez elég így hülyén néz ki egyébként. Így, így próbálkozik így a Microsoft, így eladni az ő kis és akkor utána. Na jó, van, akkor most átvegyünk Steamre. Így át, átszaklatnak, átveszik a kis DVD-ket, tudod. A... Hát annak idején. Tomb Raider is így volt, nem? Igen, ez is És és akkor utána megjelent Steam-en. az összes így lesz. És a, amelyik bukás lesz, az biztos, hogy így lesz. De a Gears of Fort, azt nem biztják át. Szerintem azt is át hozni. Hát szerintem azt már hozták volna, ha akarnak. Fegye, már meg valagott. volna próbálni a hírgépszofor a Ah, úgy legyen. Meg, meg szerintem a forzát is átfogják, fogják. Az összes ilyen PC-s dolgot át hozni, szerintem. És nem is lenne hülyeség. Meg a Minecraft is megjelenne Steven, milyen durva lenne. Ez se elképzelhetetlen. Mondjuk a bomáltak így is annyit. Igaz, hogy ezt nem a Microsoft égisze alatt, nem még előtte. De most is annyi mindenféle hülye Minecraft-os póló van, meg párra, meg minden az, ja, hozzájuk fut be most már, úgyhogy... Annyira nem sajnálom őket. Hát én sem, már így bénázgatnak azért kicsit. Hát te fene tudja. nem, ma megszoktuk tőlük. Ja. Most így nézegettem az utolsó témánkat, hogy rá rátérjünk-e. Csik ez? Rátérjünk? Isten! Ah. Istenem! Hát. <gül> Na jó, most, most már felhoztam! Ne az föl! Hús, most nézem, ebben VR-mód is van? Az a lényeg, mi? Hát ezt az elején is mondtam még... Igen. Nagyon durva. Nem figyelsz. Szóval a lényeg, hogy mindenki más is tudja, ne csak mi hárma, hogy miről van szó. Ez a, <gül> Ez a... Dead or Alive Extreme 3... ...nak valami DLC-je. Ahol lerobbannak a fürdőruhák a csajokra. Semmi másra nem szól játék. Hát ez igazából már egy must buy, nem? <gül> Musz muszáj megvenni, hogy ez, ez a lerobbanul fürdőruha DLC. Láttuk már sok mindent, a ilyet még nem. Hát így érdekes, hogy ennek piaca van egyébként. Japánban? <gül> Micsoda meglepetés? <gül> nem is biztos, hogy csak Japánban. Hát ez most így elmélázunk kicsit. Így van. Nézzétek meg a videót, nagyon tanulságos. Igen. Izgalmas a játékmenet, fordulatos. Így van. Rengeteg meglepetéssel. Igen. Mély sztorival. De amúgy én már azon <gül> meglepődtem, mikor így először találkoztam ezzel a címmel, hogy ilyen játék van. Aztán úgy belegondoltam, hogy az meg, ez már a harmadik része, tehát, ajaj, hogy ajaj. Már, már kettő legalább volt. Én erről nem tudok, ez egy verekedős játék egyébként, nem? Erevetileg, igen, igen. Egy tehát verekedős játék a... csöcs fizikával. Igen. Cs annak lett ez a az ilyen különálló spin offja ahol a verekedő csajokat viheted el egy szigetre, ahol kényeztetheted, megversenyezhetek egymással olyat, hogy melyik tudja jobban lelökni a másikat. Ja, ez az el. extrém? Igen. Tehát ez, ez az extrém, ez egy ilyen külön ága igen. ennek tehát Ez nem is verekedős játék, hanem itt csak... Ebbe is van verekedés. A lá lányokkal le dolgokat csinálni. De van benne strandlöplabda, meg tudsz velük fürödni, meg kényeztetni őket, meg ilyen maraságok. Hatásszínet hat, hatás megulott. Hát én nem tudom. Én, én nem találom a szavakarban, de nem is biztos, hogy akarok keresni rájuk. Hát így igen. Hát van, van ilyen is. Hát biztos van igény De szar, hogy ez az utolsó témánk, gyerekek. Valami dobjunk már, mert ez így nagyon szar lesz a végére. Na, megmentem a tészetet. Olyan is ritkán van, amikor csigász meg. Na, megint valami japános, ne? Nem, nem, nem, nem, nem. De most, ez most egy Na, ez ezt, ezt ma reggel olvastam, hogy a, a Gears of War 4-nek lesz egy ilyen kis light-i 11 gigás D1 patch. Oh, Azt <gül> Aha, talán ez is jól sikerült akkor. És amúgy vicces, tehát... Tehát, hogy... Igazából ez azért nem lesz rajta a lemezen, a Blu-ray Blu lemezen, mert hogy... nem fél rá. Blu-ray lemezen? Tehát, hogy meghaladják a Blu-ray lemeznek a, a kapacitását. Aha. Arra mennyi félre rá? 50 giga? Annyi. Hát, egy Gondolj el, gondol gondol hogy csúrig lesz a izében még egy 11 gigás tévan patch. De ez egy cső játék! Én ezt Jó, de szép, szép, szép grafikával, meg sok textúrával. 4K-tesztúra kellett be a PC-ben. Lehet, 4K-s az a cső, amiben mész, de akkor az de még egy cső. cső. Jó, de nagyon 4K-s cső. De könyörgöm a GTA 560 vagy 5, 50 giga. Ja, hát ez meg egy sandbox cső. Ja, az egy Az egy, egy csőrendszer. Cső ah, Istenem Hát még egyre nagyobbak a játék. Mondjuk ezek a Dave one pecsek, ezek nagyon viccesek, főleg azt szokott tetszeni, amikor nagyobb, mint a játék. Tehát egy kijön a játék 10 gigás és az első pecs, az 20. Tehát, hogy a, akkor azok mit akkor Mi volt a levezen, igen, tudod? Meg, meg mit csinálnak. A, a loading screen volt a lemezen tudod ennyi meg a másik, amikor meg a, a, azt hiszem a Phantom pain volt a Metal Gear hogy rajta volt a Davidin a Steam telepítője a PC-s változatnak sok sikert hozzá Ö, Isten. Ja, hát egyre jobban az online felé haladunk mindennel valami már megsejelnik dobozosan vagy az, az a vicces, amikor kijön valami úgyhogy meg tudod venni digitálisan és akkor egy-két egy évre rá így jön, jön a hír, hogy akkor és akkor meg lehet venni dobozosan is tehát Eddig tartott kiírni egy DVD-re? Vagy mi? milyen fene van? Tehát én így, olyankor nem is értem, hogy mi történik. Aki a már akart, az megvette digitálisan. Igen. De mondjuk lehet, hogyha nagyon tetszett a játék, vagy ilyesmi, akkor megveszed dobozosan is, hogy visítse a falad, vagy nem tudom. Hát annyira azért nem tudom. De ezek nem gyűjtői kiadások, ami aztán nincs benne maga a játék. Ja, mondjuk ez igaz. Ja, nem, mert az is nem. lehetne simán. Annak még látnám értelmét, hogy így, jó, valaki nagyon szereti a játékot, akkor megveszi hozzá a merchandise cuccokat, hogy akkor itt a poszter, meg a figura, meg a Prisma cím meg mit tudom én. És akkor azt megveszi, de hogy így a játékot dobozosan, amikor már tökré megjelent. Amúgy tényleg mostanában a dobozos játékot veszel, akkor tényleg úgy érdemes venni, hogy van benne egy-két extra. Tehát, hogy lehet, hogy egy-kétezeresel többet fizesz, de mondjuk kapszért egy pólót, vagy valami, nem tudom, ilyen fémdobozt, meg díszdobozt, amit kitehetsz, meg ilyesmik, és az tényleg úgy jó érzés így rámézni. É. Bár mondjuk én is a, a digitális vásárlás híve vagyok, mert olcsóbb, gyorsabb, egyszerűbb. Mondjuk ez is egyre ritkább, hogy adnak már ilyen cuccot hozzá, most már a, a dobozos változathoz is az van, az van, hogy ilyen, ilyen dlc kel dobnak hozzá, ilyen kódot. Ha azt most, ma, most már annak is örülni kell. Hát annak is, de a mai világban, hogyha veszel egy dobozos játékot, és ad, van vele, van vele season pass, akkor már tedd össze a két kezdet, hogy te már, te már jól jártál. Le, hát olyan nincs. Ha csak nem azt a verziót veszed meg, ami, tudom, 30 ezer forint. Ja, és abban nincs benne a játék. Ja, és abban nincs benne a játék. Yeah. Kapsz egy season pass-t. Csak meg sem mondják, melyik játékhoz. <nech> ja, játékhoz, passztál, <nech> igen. Hú, <nech> <nech> hát <,ettukel nech> <cigar> ez a random season pass. Így <nech> <nech> <A> e <kért rég> megveszed, és akkor... Tényleg, amúgy ezen gondolkodtam, hogy azokban a, azokba a mystery kulcsokban, amiket lehet venni, azokban lehet DLC is. Ez ekkor a kibaszás lesz. Az nem, nem. Csak nagyon jó. szar játékok. Ja, értem. De lehet, de most, a jó játék is. De most a két 2 as mystery kulcsokról beszélsz, nem vagy valami ilyesmi ne, hasonló a, oldalakon. A is van, a Greenman Gaming-en is volt, meg az Indigálán, ja, meg az ilyenen. Máshol is. Hú, én aztán a Greenman Gaming-en is behúztam egy ilyet, mert... Mert annyira olcsó volt. De olyan jó hangzik, hogy 5 euróért 10 játék meg. meg, meg én megmondom neked, mi 5 volt benne. euróért játék meg ilyenek. Mondjuk árba biztos vissza. Jön, jön. hol volt ez? Tehát nem kaphatta 5 hát, darab, Féle euró szart. Na az a baj, hogy vannak ezek a bandőrök, amiben meg lehet venni játékokat. Na most azoknak az áruk, az téme megnézed, az ilyen, általában magas szokott lenni, mondjuk ilyen 5 euró fölött te mennyi ezeket megkapod. Viszont most a Bendőbe megveszed, mint a 5 dollár, és kapsz hozzád vágnak ilyet, nem tudom, öt ilyen játékot, vagy, vagy még többet. És akkor általában az ilyen Mystery cuccokban ezeket szokták eladni. Hát igen. Már mondjuk nekem ír? volt már olyan ismerősöm, aki az egyik Mystery cush nyitott egy PD-2-t. Ja, ez vagyok én. Ja, te Jöttem, <síns> az. Ja, nem mondom, hogy nem, nem, nem mondom, arra emlékeztem, hogy te mondtad egyszer, hogy valami jó ahattál, de most nem voltam biztos, hogy mit. De akkor pd 2 Ismét ja. Valaki, aki látott már olyat, hogy valaki ismert egy olyat, aki. Na tessék, rock and roll, Defense Deluxe. Tessék, ugye? Nem hangzik triplás játéknak, ugye? Hát onnan az Activision adta ki. Jó. Ja. Jó, rock and roll. Meg a Deluxe <gül> se lehet rosszat, mert nem a Tessék, a játék, kérlek szépen, két euró, Steam-en. <gül> És ezt mennyi, De. mennyiért nyerted? Valami, nem tudom, valami nagyon olcsó volt, tehát még egy euró se. Tehát, tehát akkor tudod, euró. Euró. Ja. Most egy euróból csinálta két eurót, és vett egy olyan játékot, amivel soha... Sose fog, fog játszani. játszani, igen, tehát hogy Ez a tipikusan, ezek a random kulcsok, ezek olyan játékokat kapsz valószínűleg, hogy sose fogsz játszani. Csak nem vennéd meg, a... nem nyitnád Brava. meg a Steam oldalát se, tehát ideig menjünk -e, hogy... Hát ez az a játék, amire mondjuk feliratkozol, hogy meg akarod nyerni, és amikor megnyered, akkor lerő ki, hogy megvan Neke, nekem volt ilyen rengeteg, úgy, hogy, hogy van egy új így jártja, nekem ez már megvan Mondjuk lehet nem rossz játék, mert a Steam-en az, az értékelések azok pozitívak, mind a tíz. <gül> Mindjaj... és, és mind a tíz ugyanígy szerezte meg ilyen miszerű lehet, hogy ezekben van azért jó is. Bár az ilyen hozzászólásoknak nem szabad bedőlni, amikor ott a holnap alján szoktak lenni, hogy én a GTA 5-öt nyitottam meg, meg az... ilyeneket, mert, mert annak a fele akkor a kamu, hogy... Meg És akkor körül... még keveset is mondtál. Igen, igen. Tehát ott körülbelül két perc regisztrálni egy olyan akkot, amivel be tudsz írni hozzászólást, szóval az ilyeneknek nagyon jó, higgyétek. Ja, hát ez a zsákbomocska, úgyhogy... Ne, nekik, félek... nekik meg kell érni hogy eladják. A macska, jövő héten új humble monthly bundle. Hú, ez hmm. jövő héten lesz. Aha, ebből még négy nap van. Meg új bundle is lesz majd jövő héten, mert a mostani egy fos. Melyik a Fusion bundle? Igen. Arra gondolsz. Jó. Ja. Hát ezt szerintem egy... <gül> egy... Hát ez megint egy ilyen fejlesztős, nem? Vagy, mi Vagy ezt nem is értem, hogy itt belakták a Five Nights as Freddy's 3 Tehát igen. Miért nem az egyet? Vagy a kettőt? Vagy egyet és a kettőt? Mi mipot a hármat? Mert de lehet, az abból ugyanaz az összes. Igen. Hát ez is igaz, de... Nem, amúgy szerintem a három sikerült a legjobban. Na igen. <gül> Biztos. <gül> Én tök velkes lett, hogy tényleg az figyelde a legjobban. De itt más játékok is vannak. Mondjuk nem sok, ahogy nézem. Vannak, de ezekről... Három vagy négy. Én nem is tudom, hogy ezek milyen játékok annyira. Ezekről nem is hallottam. Soha. Mondjuk, a leg... Mondjuk egy csomóhoz adnak forráskódot, forráskódott, mert most ez ilyen fejlesztői bandl. Ennek inkább ez, a... ez az apropója. Nekem amúgy ez a Clickstream Fusion 2.0 ez a program, ami az elején van, én nekem ezt megvan, mert megnyertem Steam gifts de fingom nincs mi, ez csak azt láttam, hogy egy 60 eurós program. Hát ez is ilyen fejlesztői cucc. Ja, mindegy, hát fönt van steam en Mostanában egyébként a Humble, Humble Bundle nagyon nyomatja ezeket, mert lehet, hogy főleg azért, mert a, az ilyen nagyobb fejlesztői környezetek most már ingyenesek, ugye itt van az Unreal Engine. Igen. Arra is lehet ingyen fejleszteni, és akkor... Vagy hogy legyen mit belerakni a következő indie bandről, mert... Igen, majd hát, megcsinálják azt, olyan. akik megvették. Igen, az is lehet. Hogy tényleg most, mostanában elég... Sokszor egymás után ilyen gagyibak voltak, játékos szemmel nézve. Tehát nem voltak olyan nagy nevek benne, meg ilyesmi. Lehet, hogy most jön valami nagy duronás kedden. Na, nem lenne rossz. Majd ideje lenne. Meg lehet, hogy ez a havi dolog is lesz majd... Jó címmel. Nem tudom, amúgy kíváncsi, hogy most, ez a mostani ez abszolút hidegen hagyott, mert ugye a húzó cím, amit kiadtak, az a Grindown, és az megvan. Ja igen, azt mondtad, hogy játszottál és annyira nem nagy durranás. Vagy hát többet vártál. Fent van még amúgy, csak nem tudom, tehát valahogy én nem, de ezekkel az ilyen Diablo-like játékokkal mindig úgy vagyok, hogy nem ütik meg azt a szintet, mint a Diablo. Vagy így nem tudom, tehát, hogy ö, mi volt az a játék, a Torchlight? Az Igen. Torchlight. Igen. Az is egy idő után kifulladt, unalmas lett, akkor, meg nem azt mondom, hogy rossz játék, mert jó játék, csak valahogy úgy, úgy leül. Nem úgy a... One Van Helsing, az is ugyanez a szituáció, ez a Grimdor megint. Úgyhogy -e a Torchlightnál az is probléma volt, hogy hogy lementél egy bányába és ott voltál. Tehát, hogy áh, figyelj, Diablo! <gül> jó. az tök az, szar, ha lemész le. egy bányába és így ott vagy. Ez milyen már? Ne <gül> le legyél ott, ha lemész. De például Menjünk. mondjuk, ez, ez nekem a Diablo például az első részében volt ez nagyon, és én azt nagyon utáltam, én nem is játszottam vele sokat, egy-két óra után félretettem, a kettő meg kimaradt, hogy, hogy egyszerűen lementél egy bányába és, és mentél le mindig a lejjebb szintek és ott jöttek a bosszok, és nem volt változatosság. De ez nem Tehát tetszett a nekem. A Diablo 1-e azt tetszett annól. Nekem is tetszett, csak, csak mondjuk 10 szint után már úgy éreztem, hogy mindent láttam, csak néha jön egy-két új szörny, megesik új cucc. Hát Ezek az ilyen Diablo-like játékokból úgy vagyok, hogy hiába elmondom mindig, hogy a Diablo 3-nak beszélve a hülyeségeket. a három az mekkora egy unalmas fosmű, hogy nem jön hozzá semmi, mégis hogyha így leszedem, akkor egy hétig úgy el vagyok vele, <gül> és akkor úgy addig jó, utána megint nem játszok vele hónapokig. De ezek valahogy még ezt a lendületet segítik meg. Tehát így pár órát el vagyok, vagyok például, nem is tudom, meg lehet ezt nézni, mikor telepítettem fel. Azt szerintem nem. Bár nem vagyok biztos, mert ilyen statisztikát még soha se kerestem. Mindegy, tehát, hogy azt se írja ki például a hogy mikor játszottam vele utoljára, mert csak azt írja, hogy van benne 43 percem, meg hogy 15 22-én vettem meg. Hát akkor nem Pedig mostanában. Pedig ugye ez jó játék lenne amúgy. A funhousing-eket sokan dicsérik. Meg én, hogy... Az izére fügtem rá nagyon. Pedig, amúgy én nem szeretem az ilyen diablós-szerű dolgokat. Ex -ra, ex -ra. A Path szájra. Hát most Megnéztem, atya úr, van benne 267 órám. Ilyasztus. Úgy, hogy várj, nem igye megnézem a profilt, mert ott kidobja, hogy mennyit játszottam korábban, nem? Nem. Ezt hol írja ki? A profilon. A profilon kiírja, hogy... Hát a könyvtárban. Ja, hogy 80, és 80,6 óra az elmúlt két hétben. Az igen. Tehát az elmúlt két hétben patoflex a játszottam 80 órát, mert másról nem is játszottam jó formán. Tehát ez a játék, ez most úgy beszippantott, de most megfogadtam, mert, mert új szezon van, meg minden, hogy most megint kezdtem egy új hardcore karaktert, de ez már a harmadik vagy a negyedik, mert mindig meghalok, mert olyan durva karaktert építek, hogy jön -e egy reflektes mob, és kinyírom saját magamat, meg ilyenek, na mindegy. De ez a Diablóba is probléma, ahogy hallottam, megláttam. Hiába nagy a DPS-et, hogy a saját fejedet vered szét, az nem kellemes. És most csináltam egy új karakter, de most megfogadtam, ha ez meghal, akkor félreteszem, és kijátszom a Mad max vagy a batman mert most nekem kell egy kicsit más is. Ja, a Mad az jó. Nekem is bajom. Ja, ő is mondta. Én még nem játszottam vele, csak beléptem. A menüje tetszett. Hát az is szép. De nem mondom, ott van a hangsúlyjátéba. Azt érdemes volt megvenni. Na de jól van szerintem. Szerintem végére is értünk mindennek, nagyjából. Ja, kibeszéltünk mindent. Ne, nem hagytunk semmi mást. Igen. Mindent kibeszéltünk. A világon az összes dolgot. Minden megvolt, teszünk egy nagy pipát minden téma után. Mindenről is beszéltünk. Igen. Így, Így van. van. Úgyhogy köszönjük úgy. szépen a figyelmet, aki velünk tartott idáig. Egy hét múlva újra jövünk, és akkor még közelebb leszünk az egyéves születésnaphoz. Igen. Yay. Sziasztok! Hello! Sziasztok!